פרק י"ג: "והנה איש אלוהים בא מיהודה בדבר ה' אל בית אל, וירבעם עומד על המזבח להפטיר. ויקרא על המזבח בדבר ה' ויאמר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 על המזבח אשר בבית אל ועל כל בתי הבמות אשר בערי שומרון. אחר הדבר הזה לא שב ירוב עם מדרכו הרעה וישב ויעש מקצות העם כהני ומות וחפץ ימלא את ידו ויהי כהני ומות. ויהי בדבר הזה לחטאת בית ירבעם ולהכחיד ולהשמיד מעל פני האדמה.